שלח חושך ויחשך, ולא מרו את דברו. הפך את מימיהם לדם, ויאמת את דגתם. שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם. אמר ויבוא ערוב, כננים בכל גבולם. נתן גיש מהם ברד, אש להבות בארצם.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 ואין בשבטיו כושל. צמח מצרים בצאתם, כי נפל פחדם עליהם. פרס ענן למסך, ואש להעיר לילה. שאל ויבא סלב, ולחם שמים יסביעם. פתח צור ויזוב מים, הלכו בציות נהר. כי זכר לדבר קדשו את אברהם עבדו, ויוציא עמו וששון ברינה את בחיריו, וייתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו הללויה.